kostaldean barrualdean baino hobea. Nahiko eguraldiko ibela egingo du. Hala ere, kostaldean baino tristeagoa edo grisagoa egingo du barrualdean, batez ere Nafarroan. Kostaldean azalduko diren odei geienak goi lainoak izango dira eta ez du eburirik egingo. Nafarroan berriz decente laino pilatuko dira eta zenbait tokitan euria apur bat ere egingo du. Aizeak, ego mendebaldetik joko du eta nahiko epe egingo du. Bihar nahiko txarre egingo du la ugaria gertuko dira eta euria botako dut tokiri gehienetan. Aizeak egoaldetik joko du eta naiko epelle ino du.